«Дім під синами Хтось легенько поклав йому теплу руку на стрижену голову, погладив проти шерсті. «Уставай, синку!» Голос також теплий. Стиснулося серце від оцього давно вже нечутого синку. «Мама!» – спросоння затремтіла в ньому кожна жилочка. Він розплющив очі. Іначе сліпий нічого не міг збагнути. Його заколисувала якась сила на півмороці. Вагон. «Ну, ти ж і спиш, солдатику», – засміялась огрядненька провідниця у форменій шапці в ушанці. «Уставай же, під'їжджаємо до твоєї ворочківки». «А, спасибі вам», – сказав Микола, – Звівся з полиці, обережно, щоб на когось не наступити, спустився вниз. Узяв з узголів'я згорнену шинелю, шапку, зморщений заплічник, аквардевон у чохлі. Подягшись, пішов проштовхом до тамбура слідом за провідницею. «Пропустіть, пропустіть!» – покрикувала вона у вагонній тиснєві. Поїзд уже розгойдувався на стрілках й радість, яка мамі!» – сказала, оглядаючись до Миколи провідниця. «Скоро і мій солдатик вернеться!» «Кому радість, а кому?» – буркнув відповідь. Жінка, певно, відчула щось у Миколиному голосі і швидко спитала. «А в тебе що, якесь горе?» «Краще й не питайте!» «Та пропустіть же, громадяни!» – раптом крикнула провідниця на пасажирів, що набилися в тамбурі. «Відійдіть від дверей!» Поїзд зупинився. «Прощавайте», – сказав Микола, і зійшов на піщаний перрон своєї станції. «Хай тобі щастить, синку!» Уже розвиднялося. Із синюватої сутіні вижилювались голі дерева. Пропечатувався скелет двоповерхової розбитої станції бездомно, Завивав у чорних провалах вікон Вітер Пахло легким морозцем з ночі. Збоку від руйновища стояв німецький пасажирський вагон По осі занесений снігом Туди, провівши поїзд, піднявся сходами черговий У червоному кашкеті Микола зайшов із собі до вагону І опинився в невеличкій залі Зі стіни сонно щурився залізничний ліхтар. Його присмеркове світло вихоплювало із сутені лисніючі лави попід стінами, алюмінієвий бачок з кухлем на цепку. Микола вточив води. Вона була тепла, з металевим присмаком. Відчинилися двері з відсіку для чергового, і звідти вийшов літній чоловік у брезентовому плащі з копкою в сірій королячій шапці. Дядько був наче по знаку. Микола пильно приглянувся до нього. «Що ти ждеш, солдате? солдати?» – спитав дядько низьким басом. І Микола по голосу впізнав свого сусіда Горжія. «Дядько Дем'яне, здрастуйте!» «О, такоїчки! Здрастуй! А ти ж хто будеш?» «Не впізнали, дядько!» Дядько Дем'ян, або ще Дем'ян Васильович, як звали його, рунівщани, був столяром з діда-прадіда. Робив вікна, двері, скрині, столи і лави для всього села за приступною ціною, і за це його поважали люди. «Чи не з хто? Вони всі смагляві, мов не тутешні», – посміхнувся дядько Дем'ян, відкриваючи великі, теж видовжені, як і його обличчя зуби. «Вгадали, я...» Микола окопний. Платонів синок, Микола. Ага. Ну, Микола. Горжій обняв його і поплескав по скрученому погону. Та й виріж же, куди там пізнати? Це ж я тебе ще парубчаком бачив. У сорок першому, як мене брали на фронт. Сім років, уважай, збігло. От такоїчки. Ай-яй-яй-яй, як би ж і зраділи батько з матір'ю. От такої. А це ж ти в отпуск? Чи назовсім? би, дядьку Дем'яни. До кого ж ти думаєш прихилитися? Дід Терешко в дядини Оксани отаборився, а хату вашу спалили німаки.